Та саме це і помагало шевцеві стати шевцем, живописцеві – живописцем, поетові – поетом. Могутня скіфська держава, коли придивитися пильніше, мов би, розпадається на кілька держав – державу воїнів, державу хліборобів, державу чудотворців, чий золото досі знаходимо в степових могилах. Українці вже від самого їхнього народження – Кинуто хоч і на землю щедру і прекрасну, та одночас і на трагічні розпуття історії, де звідусіль загрози і небезпеки, жадівні пельки, заведющі очі, загребущі руки. Вся історія роздерта, розпанахана, порубана і посічена. Князі вибудували державу, щоб назавтра розвалити її пороздававши синам і онукам. Козацтво навіки цілі припнуто було волосяним татарським арканом до Дніпровського пограниччя, і з дугою дивилося, як наповзає на родючі степи чужепанство. Гетьмани готові були запродати рідну землю, хоч і самому нечистому, аби лише утримати в руках булаву, і дев'ять років Богдана Хмельницького, і кільканадцять місяців Івана Мазепи, сіють тепер крізь віки, мов, золотий сон. Саме тоді стрепенулася душа українця. А вчорашні хлібороби і волопаси стали поетами, малярами, архімандритами, композиторами. Писали книги, будували собори, пам'ятаючи, що не того ради сотворені Бихом да ями і пієм, но да угодим Богові. Примітка да ями і пиєм, їмо і п'ємо. Але та щаслива мить нашої історії так і залишилася тільки миттю єдиною. А далі, знов віки цілі погноблення, коли краще ми народу нашого розбудовували чужу державність, коли блискучі таланти вимушені були складати свою данину чужим царям, імператорам і королям. Де наш Гоголь? Бортнянський, Березовський, Левицький, Гнідич, де Розумовський, Безбородький? Орлики, вернацькі, острозькі, кибальчичі. Ми змушені були творити цивілізацію в бездержавності, і була це хліборобська цивілізація з пшеницею, соняшниками, з хрущами над вишнями, але й сотнями тисяч не найкращих у світі пісень з щедрівками і колядками, з писанками і рушниками, з барвистим, якрайськи вертоград з світом з майже неземною тугою нещастям, що сяє до самого неба. Ой, я нещасний, що маю діяти? Полюбив дівчину, та й не можу взяти. Сталін знищив нашу хліборобську цивілізацію, а що дав навзамін? Модолітну єдність? Камінь замість хліба, пустелю на місці квітучого саду? Великі релігії, іудаїзм, християнство – Іслам народилися в безводних пустелях Близького Сходу, під палючим сонцем, од якого несамовиті розум і душа плаче і волає про порятунок. Сталін заповзявся зробити марксизм релігією, а для цього йому потрібна була найбільше на землі пустеля. Мойсей, рятуючи єврейський народ, вивів його з пустелі в землю обіцяну. Сталін заганяв нас у створювану ним пустелю. Понищене селянство, залізна індустріалізація, що випиває з народу останні краплини крові, колючі дроти таборів мало не до північного полюсу. Ой, яка ж пустеля! Чи ж нам навіки зуставатися в ній і по смерті усатого нелюда? Малий Марко був мудріший за мене. Ну, якщо до гражданського населення, спитав я Зозулю, коли ми виїхали за шматківки. Кров'яні ковбаси були убийственні, заахкав Зузуля. Був у нас командир дивізії, полковник Єрмаков. Дуже любив кишки. Пусті, без нічого. Було викличе повара, наказую йому, ти мені кишечок приготуй. Та так, щоб гівенцем підвонювало. Оригінальний був полковник. Тепер бачу дурний чоловік.